Єнакієве, 2007 Пам'ятаю ту зовсім коротку мить істини. Десь на шляху поміж Донецьком та Луганськом усі ми водночас і вголос читаємо з дорожнього знаку слово «Єнакієве». Після цього багатозначно переглядаємося і більше ніхто нічого не каже. Єрусалим вічно. Це трохи дивно. З усіх вічних міст нашого світу я не бував лише в Єрусалимі. Тож хай він тим часом залишається і далі недосяжним пунктом особливого призначення. У мене іще ціла вічність на те, щоб у ньому побувати. Та я в ньому все одно буваю, завжди, коли намагаюся молитися».